200 jävla avsnitt Emil mm. Så det är kanske typ 200 gången som någon av oss säger Välkomna till Fyrkantiga ögon Ja, och man tänker, oj vad många avsnitt på så kort tid Sen kommer jag på att, nej Det är 200 avsnitt på 10 år typ Ungefär så, men det, vi gjorde ju podden lite på skoj där i början att man mm. körde kanske någon gång då och då ja, man Ska vi göra ett avsnitt? Ja men det gör vi och så blir det typ en gång i månaden Sen så kommer man på att men fan, det här är ju ganska kul att göra varje gång vi gör det Så vi gör varje vecka om vi kan eller varannan vecka om vi inte kan mm. Och så har det ju hållt på nu. Och det känns inte alls länge sedan sen vi var uppe i hundra avsnitt men det måste vara nej, två år sedan. Det, eller det går nog lite snabbare nu. Mm. Vi gör nog nästan 50 avsnitt per år. Sen är det så ja. sommaren blir alltid lite speciell. Nu gick det väl bättre förra sommaren eftersom alla ändå var hemma. Men ja, det fanns inget so bättre att göra. Nej, på sommaren kan det ju alltid bli att det händer någonting. Ja, då får man väl ha lite sommarlov från podden. Och då kanske Ibland så har vi väl haft lite små pauser just för att Eh, nu måste vi spela lite mera spel och kolla på lite mer filmer så vi får vi har någonting att prata om. Så att man mm. inte recyklar för mycket. Vilket man ju för sig får att göra kan jag tycka. Ibland kan det vara kul och, om någon har pratat om något i någon podd. Och sen så kanske det tar något år och så pratar de om det igen. För att det kanske kommer någon annan, annan grej som de inte tog upp i, för, i avsnittet tidigare. Eller något sånt ja, just det. Precis. Eller om man har ändrat uppfattning eller vad det nu kan vara. Så att. Så är det ju Och spel och film kommer visserligen hela tiden Så det kommer ju aldrig ta slut på saker att prata om <går> Nej det är ju inte det Om man skulle sluta tillverka tv-spel Och sluta göra film idag Då skulle <går> ja. vi for fortfarande inte ha, ha eh, Liv <går> Så det räcker för att hinna prata om allt Nej ja, exakt Men hur många Atari-spel har vi pratat om? Noll Ja 200 avsnitt och inte ett enda Atari-spel. Ja, det är förjävligt. Det är nästan titeln på avsnittet. <laughs> det kan det jättegärna vara. Och så får vi väl så här, vi må vara ja. typ gamla gubbar men vi är inte så jävla gamla att vi har spelat Atari. Nej, exakt. Och döp nu avsnittet till det så att ingen jävel vet vad vi ska prata om nu än. Just idag. <laughs> Okej, okay, så du får liksom, låta dem suga på karamellen fast de redan har fått den och svalt den. Ja, det första gången, ja fan vad förbannad jag blev då Mest på mig själv för att jag inte hade begripet det Och jag lät dig alltid hållas för jag tyckte det var lika roligt varje gång Ja, det var väl då som jag sa att jag kände bara att jag reser med på går och kommer aldrig tillbaka Fan man skulle kunna sitta och bara göra massa recaps nu om roliga saker vi har gjort eller sagt i podden mm. Men det är inte det vi ska göra eh, Nej, sen har vi pratat eh, också. Där. Vi, vi borde egentligen Hitta alla såna här omtagningar Eller eh, Våra soundchecks När vi flamsar och bara Gör ett avsnitt av allt sånt mm. Och det är klart Då måste man ju kanske filtrera me me Mellan allt sånt som vi säger Som kanske inte lämpar sig För att skicka ut På iTunes eller vad det nu kan vara För plattformar som vi finns på Mm. typ de flesta, eller Spotify som vi, vi finns på då kanske det inte skulle bli <går> så himla mycket kvar att göra ett avsnitt, <går> avsnitt antagligen är det så eh, men vi får väl se det kanske, och sen, ja fan, skulle jag leta igenom hårddisken efter alla de där grejerna vi har spelat in sedan 2014 det skulle bli samtidigt så tänker jag podden blev väl inte bra för den efter 50 avsnitt och andra sen. Mm, något sånt so <kår> Första gången man sitter och är stel och bara har en stor mikrofon framför sig Hej, jag heter Emil ja, eh, Det var precis den gången, då, då kände jag mig så jävla löjlig när jag pratade med vår kompis Henrik HP ja. Som bor i Göteborg nu och frågan ha, har du lyssnat på podden? Ja, jag lyssnade några minuter sedan stängde jag av Alltså, va? Varför då? Jag bara tycker att det är så jävla löjligt När man ska sitta där och säga Hej, jag heter Joel och jag jobbar som lärare På <laughs> andra sidan Det är ju klart att fan man måste presentera sig För honom är det väl Lockwood Eftersom man känner oss mm. Det sa jag också, men han stod väl inte ut med det helt enkelt Nej, det, men det kan jag förstå Det, det är ganska sällan som eh, Ni känner vi lite som ett as Men om det är Någon man känner som eh, jag vet inte, till exempel nu har jag och mitt band släppt en EP, fast det egentligen är en demo men det låter coolare med EP eller någon man känner eller är bekant med och så kanske jag ibland lyssnar jag och ibland säger ja kul för dem och så gör man ingenting åt det, fast jag egentligen borde lyssna mer. För att fan, oftast, det här är ju rätt bra skit skita. Alltså. Mm. Det var en gång som jag lyssnade och blev blown away. Och det var när Lancer hade släppt Purple Sky. Då tänkte jag, oj, det här var ju faktiskt jävligt bra. Vad roligt. Ja. Sen dröjde det inte längre förrän jag var med, så att säga. Ja, precis. Och det var kul. det var något nytt? från att ha spelat dödsmetall och svartmetall typ hela livet och sen ska man spela gladlynt snabb hårdrock, det är trevligt som fan vi ja, håller faktiskt såklart. på med vår fjärde fullängdare nu så att då får man väl mm, nice. ögonen öppna för det, så följ för fan Lancer på Facebook om så. ni har något eh, hårdrocksintresse och har ni inte ett hårdrocksintresse följ ändå för att eh, i alla fall vara schysst <laughs> ja, som jag inte är då uppenbarligen eftersom jag inte Eh, alltid lyssnar på allt som folk lägger upp. Men ibland gör jag det. Det mm. handlar helt och hållet på vad jag har för humör. Sen tycker jag det är kul att upptäcka ny musik och jag tycker att man ska stötta de som kämpar hårt i eh, i replokalen rent principiellt. Yes, och så är det. Och det är ju så jag väl med poddar nu att här, ja, men här får man väl ändå vara med och, var aktiv i poddflödet Här har kommit en ny liksom, videospelspodd. Ja, Men Den får man väl börja prenumerera på Och lyssna på Vi håller på med samma grejer. det kan vara bra Man kanske kan lära sig något ja. De kanske har något som vi inte har Exakt Karisma <laughs> Humor mm, Vem vet vet du Det finns så mycket folk som är bra på saker Hela tiden <laughs> Bra röster, bra röstläge <laughs> De har allt, vi har ja, inget Nu sitter vi och gaggar ja, nu ska vi prata om det här Och sen pratar vi 20 minuter om någonting helt annat Fast det, det, är, ju, det är ju medvetet Att vi ändå ägnar de första 20 minuterna Åt lite allt möjligt Och sen mm. resten är ämnessnack Så är det Det är så vi vill ha det Och mm. vi kommer inte ändra på det, tror jag inte Nej, det kommer vi inte att göra men någon gånger när man känner att det börjar skena iväg med de här eh, saker man har spelat det senaste eller grejer man har funderat på, eh, det var då friåkningen föddes i, var det i år eller förra året? Ja. Förra året måste det vara för fan, det är inte 2020 nu, det är ju 2021. Ja, precis. Och ja, det... var 2021 har ju för fan snart gått. <laughs> ja, det är helt otroligt. Nej, men jag vet inte när det kan ha varit Men det var väl någon gång förra året Skulle jag gissa på ändå mm. Det var nog rätt bra Jag tycker att de avsnitten är jävligt roliga Att spela in mm, Det tycker jag också, jag hoppas att de är lika roliga att lyssna på Och Jag tänker så här, hade vi startat podden Säg i år mm. Då tror jag nästan alla avsnitt Hade varit friåkningsavsnitt Antagligen Men då hade vi också fått lägga ner podden efter ett tag För att då hade vi nog recyclat mycket Antagligen. Man skulle nästan kunna göra ett sånt recap-avsnitt av alla gånger som jag har nämnt Dark Souls. <laughs> ja, men ja, det var mycket i början. Eh, så, Eller i början, men eh, en period var det väl. Nu bara det rätt länge sedan, tror jag. Ja, det är för att jag inte har spelat det på ett litet tag nu. Det är därför jag inte mm. pratar om det lika mycket. Ja, nej, men jag tror väl... Det, det finns väl sådana saker eh, inom allt... Eh, det är här um, Fragzone-fredag um, som går på YouTube på mm. fredagar. Um, de gör ju reklam här? Det gör vi. Uh, Får inte en my? spänn? Nej, uh, mysigt tycker jag. De kan behöva lite reklam, tror jag. Ja, så, ja, Jag vill inte ha några spänn. Jag tycker att det är uh, ganska skönt att ha en podd där man inte förbinder sig till något kontrakt. Ja, uh, men i alla fall så... Uh, fan, nu tappar jag tråden. Ja, ah, just det. Uh, de har väl... 100 plus, kanske 200 plus avsnitt någonstans där skulle jag tro nu. Och jag vet i alla fall, säg att det är 200 då, så har väl de nämnt, eller rättare sagt Jocke nämnt Witcher 3, i 189 av dem. Så eh, det finns ju någonting sånt där som alla har för sig tror jag. Men det finns ju de där spelen som blir en måttstock, om du förstår vad jag menar. Mm, mm. Att eh, när du ska jämföra ett nytt spel så måste du ha en måttstock. Dark Souls är ju verkligen sådär måttstockspel och att folk mm. säger This is the Dark Souls of och så vidare och så vidare. Ja, just det. Medan jag och eh, vår gamla kollega Fredrik som inte spelar Lancer utan en annan Fredrik mm. eh, diskuterade Dark Souls lite grann och kom fram till att det här är ju eh, den här generationen som det var då, den här generationens Castlevania Ja just det, det är väl fullt rimligt att säga Jag kan lite grann känna så Rövsvårt men också väldigt tillfredsställande När du spöar en boss I miljöer med trasiga slott Och mytologiska monster Inte så mycket mytologiska kanske i Dark Souls Men typ ja, De har väl skapat sin egen mytologi Nästan lite så Med ja. spektakulära olika monster och så Ja Även om det inte är kanske vampyrboss och uh, Frankensteinboss så kanske det finns saker som påminner om det mm. uh, och så. Men uh, byggt upp en egen, det finns ju mycket lore. Det var väl inte så länge sedan vi pratade om loren i... Um, uh, i vad heter det som heter PS4? -an? Bloodborne. Mm. Så det nämndes ju för inte så länge sedan. Och uh, det går ju inte att prata lore i de spelen utan att den blir färgad av ens egen tolkning för att den är ju så jävla luddig mm. sen kom jag på mig själv då efter att vi hade pratat om det att jag har inte sett en enda introfilm till de spelen okay. när du trycker på start game new game på titelskärmen du gör din karaktär då kommer det ju en film som ändå mm. berättar vad hela skiten eh, börjar typ det har jag skitit i alla de spelen varje gång jag spelat dem. Fram ja. till typ förra året. Bara, mm. Men sen tror jag att du, du skiter i sånt lite överlag, tror jag. Att det är inte, Du vill spela. Liksom. Ja, jag vill ha gameplay och inte, mm. jag Precis. gillar en bra story så. Jag har nog börjat gilla stories i spel mer och mer det senaste och försöker ändå uppskatta att det finns ett narrativ i spelen Det kan ju vara. Det kan ju faktiskt vara väldigt stämningsfullt och effektfullt, men. Allting hänger ju på gameplay annars hade jag kanske hellre sett en bra film. Ja, Metal Gear Solid till exempel är ju inte ett bra spel för att det är en bra story. Storyn är ju egentligen rätt banal. Ja. Sen har den lite smarta grejer. Mm. Men alltså dialogerna man cringar ju för fan så man bryter ryggen nästan. Ja, men det känns ju också som att det är meningen. Jag vet att eh, jag spelade ju det fjärde Metal Gear-spelet med eh, Turbo. Mm. Och då är det ju en super, super lång scen med er Raiden han heter. Ja. Eller Raiden. Eh, när han slåss mot Vamp. Och det är så jävla urballat. Um, och det blir ju på ett sånt vis, för att det är så urballat så blir det jävligt underhållande. Mm. Så ja Det är fascinerande Det är också. Det känns ju nästan som en eh, Gamifierad manga Typ Blandat ja. med lite Hollywood action Ja det är ju precis det det är Det är ju så jäkla mm. anime så att det finns ja. ju inte mm. Ja det är så det är kanske Det är en anime Ja eftersom <laughs> det är animerat ja, men precis <laughs> Det är ju samma sak Antingen är det serie eller så är det animerat Det är ju mm fasen vad kunde få totalt eh, hjärnsläpp eller kanske rena raseriutbrott utbrott när folk sa mangafilm. <laughs> eller älskar att titta på manga. Och då får man ju egentligen inte bara säga nej, det är faktiskt inte så. För då framstår man ju som en weeb. En dålig <laughs> weeb. Ja, visst. Um, men rätt ska vara rätt, kan man ju också tycka då, i och för sig. Ja. Men... Jag tycker om att spela tv-spel, videospel. <laughs> ja, exakt. Videospel är ett ganska roligt ord, faktiskt. Uh, ja, uh, aldrig riktigt etablerat i Sverige någon gång, va? Aldrig. Nej. Det var, det var bara i videobutiker och uh, där du kunde hyra hyra film och kanske då hyra en box med ett Nintendo. Och då stod det videospel Men det kan väl inte ha varit en jävel Som har sagt videospel i folkmun Någonsin mm. Inte Nej. ens föräldrar har videospel eh, Precis Det är precis som att ingen amerikan har sagt TV games Nej precis, det var bara <laughs> Piratkopierade kassetter Till typ Super Nintendo eller Nintendo 8-bit Som hette TV game Exakt eller sådana här piratkonsoler med 400 spel i ett där det är 11 spel som man kan hitta, hitta ungefär 100 varianter av. Mm, så är det. Kontra 1, kontra 2, kontra 25. <laughs> ja. Och vad är skillnaden? Jo, lite glitchigare grafik och du får börja med ett annat vapen och kanske lite fler liv. Mm. Och sen gör det kontra 33 då börjar du på andra banan istället för första. Kontra 33 ja. Jag tror fan jag har någon sån där kassett Med i alla fall 70 spel i ett Ja det är coolt Sen är det ju också en sån piratkassett Som jag hade när jag var liten Som det var 31 spel på en kassett Mm -hmm. Men det stod på baksidan 31 i en och på själva framsidan på en sån internetby ljusgrå, nästan vit var kassetten och så var det någon typ av eh, räv eller någonting med någon eh, fräsig hatt och sån här typ renässansaktig Nej, nej fan, det måste nästan vara så här tre musketörerna-aktigt eh, han ah, har en ja. svärd i någon eh, mm. slida heter det ju vilket låter lite roligt Ja visst Det är min minnesbild i alla fall Eller någon form av hund Jag vet inte Och den jag sett överallt Eller lite här och där Och då har det aldrig varit 31 i en Med den bilden Då har det varit någon sån här annan, Typ 51 Och den 31 har funnits Men då har det inte funnits någon etikett Till den på framsidan Okej okay. Jag skulle vilja ha en sån kassett Bara för av nostalgiska skäl Yes Så kunde man spela Danjin Gang Danjin Gang Och när okej. man tänkte åh Danjin Gang Det låter fränt eh, Vad är det för någonting är det något kung fu spel Då var det Donkey Kong <laughs> ja, <laughs> Och okej. så fanns det Merry 1 och Merry 2 Merry mm -hmm. 1 Var Mario Bros Och Merry 2 var Super Mario Bros mm. Så fast man hade ju låtit sudda ut alla Nintendo-loggor överallt och titelskärmarna föreställer någon paint-tecknad mario gubbe helt stukat. Fantastiskt. Det är, sådana kasetter är ganska roligt att utforska. Ja, det kan jag tänka mig. Och var ju en dröm när man hittade som barn eller om det var någon kompis som hade en sån där, wow, här kan man spela en jäkla massa spel. Fast 80% var ren skit. Mm. Nu kan man väl köpa på typ eh, här kinesiska sajter, du kan köpa någon transparent röd kassett med 200 spel i en och så är det ja, några spel mm. som folk köper på typ Wish eller någon annan sån skräpsajt billigt och säljer dyrt ja, just det. eller typ en hundring dyrare Mm. <laughs> Till så kan... på att det där kan man inte hålla så kan man inte tala på. Visst är det så. Kul att bara reflektera över skitsaker. Ja, verkligen. Men du på tal om lite eh, spel och lite film. Mm. Eh, jag har sett en jävla rökare till rulle i alla fall. Mm. Eh, jag såg den nya Mortal Kombat filmen. Jag jävlar, ja. Mm. Hur var den då? <laughs> Jag kan ju säga så här att introfilmen så blev jag väldigt, väldigt förvånad över kvaliteten, hur det var i början. Det såg både jävligt snyggt ut och började med en helt annan approach mot vad jag trodde att en Mortal Kombat-film skulle göra. Mm. Um, så verkligen tog häftigt intro. Och man nästan ser det här satt som på nålar helt plötsligt. Jag tänkte, det här blir popcorn, lite cola och bara hänga med. Mm. Men jag blev ändå så här, wow. Jag, tänker de göra så här? Ska hela filmen ha den här känslan i sig? Och ändå var bloody för den är ju rated R, som det kallas. Mm. Um, men man kan säga att uh, filmen tog väl direkt efter introt en helt annan uh, approach- Um, kan jag säga Det här är ingen spoiler, för där förstår man direkt att filmen börjar både med Scorpion och Sub-Zero och etablerar väl de två som liksom de stora stjärnorna i filmen. Det är de bästa karaktärerna. Mm. Så att... uh, trodde jag. För sen så får man en helt ny karaktär Introduceras till sig. En uh, nästan avdankad MMA-fighter som inte är en del av Mortal Kombat alls utan en karaktär skapad för filmen mm -hmm. som jag knappt kommer ihåg vad han heter var det John John Cole John nånting Johnny Cage uh, nej <laughs> inte han uh, men du fattar den blir så här men varför gör de så här och hur kan den här karaktären bli mer intressant för jag vill se jag vill ju se Sub-Zero och jag vill se Scorpion mm. Men eh, det fick man vänta lite Så den, tyvärr får man väl ändå säga att eh, Den tappar i tempo ganska snabbt i början Men eh, det som den gör väldigt, väldigt bra Det är väl ändå Den får ju med de flesta karaktärerna som man vill se mm. Och eh, visar väl att det här är verkligen en Mortal Kombat-film Och jag har oerhört svårt att tro att om du är ett jättefan av Mortal Kombat, då tror jag du kommer att bli jättenöjd. Och vill du bara se en riktigt sån där härlig uh, bakfyllig film på en söndag, då passar den här helt perfekt. Mm. Så är säga? Uh, jättenöjd. Det är ju, om man säger så, uh, by far den bästa Mortal Kombat filmen i alla fall. Ja, Jag såg ju för, första, var det förra året? Mm. Typ hösten eller vintern, och den var ju har väl egentligen alltid varit, men som barn så tyckte man ändå att det var coolt. Men den var ju verkligen riktigt jävla urusel. Mm. Sen är det ju så att den har ju det där att den ändå är rätt fnissig att titta på. Alltså den lyckas ju med någonting, att den blir lite rolig. Sen är det ju som du säger, det är mycket som är katastrofdålig, Men det är också så där: den tåls att ses ibland bara för att man vill bli på lite bra humör <laughs> ungefär. Nej, det säger klassiska så dåligt att det blir bra Nästan mm. uh, Och sen En sak som jag uh, Reagerade på dock är Egentligen två saker som jag tycker stack ut lite Med den här filmen uh, Om man kollar på de här J.J. Uh, Abrams till exempel Eller han som har gjort de senaste Mission Impossible-filmerna Så älskar jag i de filmerna Att de låter Kameran gå mm. Igenom en hel action-scen och liksom flyttar kameran runt händelserna. Liksom det, det är inte klippt en enda gång. Det är raka motsatsen i den här filmen. Det klipps hela tiden i Fighter. Och det tycker jag blir lite rörigt och lite. det känns lite havsigt gjort. Det går absolut säkert att göra bra. Jag vet att det är väl en sån någon av de här Jason Bourne-filmerna eh, som börjar med det där med snabb klippning men gjorde det as -snyggt. Mm. Så är det en trend som har hållit i sen dess Trots att de filmerna säkert snart är 15 år gamla Den första, och väl Ja, äldre Jag gick mm. på gymnasiet när jag såg första Och då var den ja. ändå eh, Hade den något år på nacken tror jag Ja Och jag tog studenten 2005 Ja Det är 16 det. år sedan mm. 15 då, ungefär Jag gick på gymnasiet när den kom då kanske helt Så det 17-18 år då Mm Um, så, um, och sen är det en sak till um, Den lovade ju att den skulle vara blodig Och det är den verkligen Men jag tycker också att uh, det är med ett gäng fatalities uh, Såklart mm. Och då är den verkligen uh, blodig Och det är precis rätt känsla Och det är verkligen så är Mortal Kombat Du vet hur spelen ser ut, det är samma i filmen Men Däremellan, när de slåss eh, Sticker varandra med vapen Kastar stora stenar på varandra Då reser de sig bara upp Och borstar bort lite jord mm. Och lite damm från sig alltså jag hade gärna sett att den var Blodig då också Så att den mm. verkligen fångar den här Att det är Mortal Kombat att de skadar sig. På liksom. andra sidan i spelet så kan du ju sparka någon i nyllet och man ser hur hela skallbenet liksom pulveriseras men de fortsätter att slåss mm. efter. Då. Ja, men då hade det kunnat vara så här också då. Aja, jag tror att de hade kunnat se att han spräcker skallen men ändå reser sig och fortsätter. Mm. Här fick man ju inte ens det. <laughs> Underfattar jag, jag hade gärna sett a. att de, de tog lite skada men ändå fortsatte slåss även mm. i filmen. Eh, för riktigt så blev det inte. Och det tyckte jag var lite synd. Den hade gärna fått vara ännu blodigare. <laughs> Då är jag med. Ja, ja. så det var uh, Mortal Kombat. Jag fick en oro i hela kroppen av att jag pratade om det här redan förra veckan. Men jag vet inte. <laughs> så att jag har sagt samma sak nu två Nej, år. Nej, du skulle det var... ju spara den till den här veckan, var det inte så? Ja, jag vet inte fan. Det var någonting du skulle spara på. Mm. Ja, skitsamma. Ja, det är... Det kommer väl så småningom, vad fan? Antagligen. Det är det hemma att man inte lyssnar så mycket på det man har spelat in själv som vi så. Nej, jag lyssnar mm. när jag om det är så att jag bevä ofta nu. Det senaste så har vi ju kunnat göra allting i en tagning. Mm. Bara babbla på och sen så får det vara bra. Ibland så kanske blir det någon annan toalettpaus eller att man säger någonting och så bara, "Ah fan, det där kan inte vara med." Mm. nej. Och så. Även den bästa kan få ett skitanfall, liksom som man måste. Ja ja. Det var ju en gång som inte ni Poddlyssnare fick höra. Det var. Ja, verkligen. Jag visste att det är inte så mycket kvar på podden. Jag måste pissa. Men fem minuter. Jag klarar det här. Och så började jag, pratade du om ett spel, Emil. Och jag bara kände, det bara fortsatte och fortsatte. Och du hade mycket intressant att säga, ska jag säga. Så det var inte det. Men jag kände, till slut att jag bara och sa, Mm. Ja, ja, just det. Mm. Och bara kände så här, Fan, jag vill inte säga till nu, bli färdig. Det är lite den känslan man får ibland när man är på konsert, även om man. Är väldigt glad över att se bandet och de spelar jävligt bra låtar Så blir man ju till slut trött i knävecken och känner att ah, kan, inte, kan inte det här vara sista låten som man kan gå och sätta sig och ta en höll eller någonting. Oh. Det är lite tråkigt att behöva känna så om man ser på ett riktigt bra band. Sen, ja, för sig, går man på några konserter så går det där över till slut. Då är det ja. väl kanske om du ser Iron Maiden på Ulvi och har stått upp i 3-4 timmar som man kan bli jävligt trött. Mm. Jag är ju så jävla kort också Så jag får ju stå och sträcka på mig i de tre timmarna Så jag får ju alltid så jävla ont i ryggen För att jag står så korkat typ Ja, men Jag, jag måste allt, också alltid sträcka mig Och så är det är det ju alltid någon som kommer och knör Och ska ställa sig precis framför mm. Alltid någon som är precis ett huvud längre än själv Och med tanke på att vi inte är så långa Så är det väl majoritetsbefolkningen i Sverige Helt enkelt som kan ställa sig framför Och så har man ett huvud framför sig Och den lilla luckan som man hade bland allt folk Så att man i alla fall kunde se bandet Stängs då Med den här personen som Promska tränga sig fram Gärna med typ 4-5 Folköl som man spiller lite över än också <här> Ja Jag är ju bara 1, 73 Så du vet ju hur jag är det ja, Jag är bara 3 centimeter längre så att... Ja, det är klart Jag trodde fan du var längre Nej, jag är 1,76. Mm. Än så länge. Jag kanske krymper om några år. Ja, jättemycket. Vi är 1,50 om två år. Ja, fast det var det skulle se ut. Ja, oh, yeah. det var kul, var det borde. Då skulle jag ju ha håret ner till fötterna igen plötsligt. Ja, exakt. Det hade varit kul. Ja, det, det har varit mitt mål hela tiden men jag är ju så jävla dålig på att eh, toppa håret så att eh, jag får ju klippa av eh, en halv decimeter då och då så att det blir aldrig liksom det får ju skylla mig själv. Och det är totalt irrelevant för den här podden. Ska vi mm. dra igång? Ja, det tycker jag att vi gör. Och för första gången i den här poddens historia så vet nu lyssnaren inte vad vi ska prata om och fan tar det nu för att dröpa det här avsnittet till... <laughs> Åh, oh, vad sugen jag blev nej, eh, har, nu Nej, Avsnittet har Jag faktiskt skrivit ner att det kommer att heta 200 avsnitt och inte ett enda Atari-spel, kommer vi döpa avsnittet till mm, Så får brak. vi väl se, får folk tänka Jaha, vad kan det här vara för någonting ja. Så, Nej, det avslöjar Ingenting, jag lovar Även om jag blev väldigt sugen nu <laughs> Nu ska jag hypa Det här, ungefär som att du står I galan eller Oscarsgalan med kuvertet Anna vet mm. utom du Ja, exakt <laughs> Nej, men vi tänkte göra så här vi tänkte, Jag har skrivit upp en liten lista här nu På konsoler som jag äger mm. Eller i alla fall har ägt Och vi, för vi pratade på att vi skulle göra någon typ av topp 10 eller topp 5-lista och så tänkte jag någonstans att okej, okay, om vi tar din topp 5 och min topp 5 och så försöker man eh, ge poäng typ den som har nummer 5 på listan får 5 poäng och så vidare. Den som får mest poäng blir första plats. Men det blir också svårt här för att ja. eh, om jag skulle rangordna alla konsoler som jag har spelat på eller ägt så eh, det blir svårt för att eh, jag har haft ganska många samtidigt som en del är svåra att rangordna för att man kanske inte har spelat jättemycket på dem egentligen. Ja, det då är det svårt att göra det rättvist. Så vi kommer att göra så här. Vi kommer att betygsätta dem på en skala från F till A. Mm. Och så får vi se då de som får högst betyg får ju bli då någon form av topplista. Så gör vi. Skriver du ner vad vi sätter för betyg då också? Ja gemensan, jag har anteckningar framme här nu Jag har skrivit dem i helt jäkla vrickade ordning men... ja, Det gör ingenting Nej precis, så en del av mig vill strukturera upp det här Okej nu börjar vi med Nintendos konsoler, nu tar vi Segas konsoler Ska vi bara ta på måfå? Ja det gör vi vi bara tar på Mofo Och då tar vi den ordningen jag har skrivit om Vilket är på Mofo mm. eh, Först på listan har vi Super Nintendo Ja, eh, man ska börja starkt Gå ut starkt kan man väl säga mm. För det gör man väl med en sån konsol eh, Alla som har ägt den Tror jag kan hålla med om att det är En fantastisk liten eh, pryl mm. Ja, eh, det var ju min första konsol Mm Mm, 3 december 1992 fick jag den. Ja, jäkla. När jag fyllde fem. Och om vi då skulle tänka oss hur den var väldigt relevant då. Hur relevant är den idag? Och hur står sig spelbiblioteket? Och vilka eh, spel tänker förknippar du mest med som, eh, som någon form av. Jag vet inte? Nu ska vi inte vara så här journalister och göra någon topplista som eh, det här är objektivt de bästa som alla gillar, utan vi utgår bara från vad vi gillar. Vad, vad, vad utmärker Super Nintendo för dig? Vilka spel mm. till exempel? Vad är det som är bra med dem? Håller de fortfarande? Och så vidare. Ja, så gör vi. Så sätt igång. Ja, um, som sagt, den, den första konsolen är ju naturligtvis speciell och Eftersom eh, Super Mario World eh, följde med konsolen mm. eh, Och eftersom det var Super Mario Jag visste vem det var redan då Via Dagis och via andra ungar och Så, där, så går det väl inte att inte säga Att det hade en stor betydelse för mitt spelande Just Super Mario mm. Det är ett jävla tråkigt sak att säga Men så enkelt är det ju eh, Och jag tycker ju fortfarande att eh, det är det bästa Super Mario, tror jag, ändå. Så. Även om jag har haft kul uh, lite äldre med Galaxy, till exempel. Mm. Uh, jag tyckte att det till uh, Switchen var bra också. Odyssey, det hade jag också jättekul med. Mm. Super Mario är väl alltid på ett eller annat sätt spelglädje. Mm. Även om det gjorts uh, um, ibland alltid bra, men ibland mindre bra, kanske. Så kan vi väl säga. Jag skulle nog kunna um, säga att det är ett sådant kanonspel i den serien Super Mario som jag tycker faktiskt är inte särskilt bra. Det är ju Super Mario Sunshine. Ja, och det pratar vi ju ganska mycket om för inte så länge sedan. Mm. Och, så det vet ni, att eh, vi har den uppfattningen båda två, tror jag. Men annars så har det ju varit eh, bland de bästa till den konsolen. Kanske till, mm, och, med, kanske till och med till den generationen. Mm. så har alltid funnits ett mm. ruskigt bra Super Mario-spel. Absolut. Och det är ju svårt att toppa en sån dunder titel som Super Mario World där. Ja, jag tycker att det är skitroligt. Och jag kommer ihåg att farsan fick tag på den här strategy guide och hitta alla utgångar. och Så det finns ju så oerhört, oerhört mycket att ta del av. Och sen när man har klarat alla de här after Star World där att man dessutom kan... Uh, få helt ny design på hela spelet Och alla karaktärer Som faktiskt gör det värt att spela en gång till Bara för att få se hur allting ser ut i det här. det Ja, när uh, det har blivit höst mm. Så är det ju faktiskt stor skillnad På det mesta då, får jag ändå säga Ja, alla Koopa Troopas har stora Mario-hjälmar Det ut som mm. Och Ja, för mig visste Den här är Big Bertha Hon heter den här fisken mm. Har väl ett litet annorlunda utseende också Till exempel Ja, ah, det har fan inte tänkt på tror jag jag får, ah, jag får fan spela om det där nu Mm, gör så Sen vet jag att Big Bertha tror jag egentligen är med I Supermo Super Mario 3 Ja, okej okay. Men det Men finns ju vet... liknande fiskar De här med ja, taggar Ja, ja den, den fisken jag tänker på Det är den som är på typ andra banan Till höger där, typ mm. Precis i början Men det är, de, det är de med taggar Ja, okej okay. Då... tror jag. Fel direkt <laughs> Jag tror banan heter typ Joshis Island 3 Ja, ja för två är åt vänster mm. så man ja, börjar. Första är, ettan är åt vänster när du börjar från Joshis hus Ja, okej okay. Och sen är det, när man, när man klarar första banan så låser man upp två vägar va? Så ja, Det finns, uh, <laughs> fan, det här var ju roligt kommer ja. vi att börja bråka om det här Eh, och, så har, och så kommer det. Jag kan ge mig fan på att vi har menat exakt samma sak Men vi har sagt olika mm. Från Joshis hus som man börjar på på kartan Till vänster har du ju mm. bana ett Till höger ja. har du bana två Bana ett är den som gör att du kan klättra upp Och ta yellow switch palace mm. Och så tvåan är den du får Joshi första gången i Ja, bra, okej okay. Då är jag med och då är det alltså Bana 3, då är det den fisken du menar. Ja, det är det. Och jag orkar inte vara näsvis. Vi kan väl för fan bara kalla den för Big Bertha. Det är ju ett bra namn för den fisken. <går> ja, verkligen. Och man får ju se namnen på alla karaktärer när man har klarat spelet. Jag tror faktiskt att alla kan få lite nya namn också när du har fått när, du har, när har blivit höst i Super Mario World. Mm. Men det är definitivt ett sådant spel som är Super Nintendo, mer eller mindre. Ja. Är det något mer sånt där spel som tänker att det här är verkligen Super Nintendo? Ja, jag har faktiskt ett till som verkligen är Super Nintendo. Och det är också ett av de populära spelen förstås. Men som liksom definierar hela den här barndomen också. För eh, det är en kombination av de två sakerna som var absolut populärast på mitt dagis. Nämligen Nintendo och Turtles. Mm. Så eh, om man inte eh, lekte eh, Nintendo-karaktärer så lekte man Turtles på dagis. Mm. Och naturligtvis när Turtles in Time eh, dyker upp så att det finns ett turtlespel spel till Allas favoritkonsol. Då är det ju det där spelet som alla hade. Som alla ägde. Mm. Så det kommer jag ihåg att jag spelade väldigt, väldigt mycket tillsammans med pappa. Och jag kommer ihåg första gången när jag hade fått det. Det var en sån där... Min jag har små, små minnesbilder från dagis. Att man, man kunde säga det på dagis. Nu har jag fått Turtles in Time. Man, jag var sa med, man var en i gänget då ja, ja, ja, jag sa spela det ikväll Och alla liksom bara, ja, fun, boom. det är jätteroligt Så kommer jag ihåg att Jag ansträngde mig så När jag fick det För jag var så glad när första barnen fick det, Så att jag spelade Alltså jag tittade så intensivt på skärmen Att ögonen började rinna Och vi fick pausa Så att jag fick lugna ner mig lite <laughs> Jag tror fan inte ens jag har lyckats med det där Nej, men alltså det var så ibland Om jag fick ett nytt spel Att man, liksom, man tittar lite Nu visar jag det, att man tittar lite så här mm. alltså Utan man, att glöm, man ut Ja, utan att blinka Och så är det lite nya saker som händer Och det är ett starkt ljus man stirrar rätt in i Det är klart att ögonen kan reagera så ungefär Vad fan håller du på med nu? Ge dig liksom. Du kommer få fyrkantiga ögon mm. <laughs> Exakt så, men vi tog väl oss igenom det där så jag och Jag mm. Tror att vi kämpade en del sådär kanske. Jag spelade ju inte oavbrutet på den tiden som jag kan göra idag utan det var väl små kortare stunder så. Det, ett spel räckte ju rätt länge på den tiden. Mm. För det vet jag. Nu är det här ett minne som kan vara lite svårt men till exempel Castlevania som är ett annat väldigt väldigt bra spel. Mm. Uh, som jag upplevde att det spelar vi rätt länge innan vi klarar. Medan man har pratat med folk idag att ah, man fick det där på morgonen och på kvällen var man klar. Ungefär så. Ja, det som jag så var... var det ju inte för mig på den tiden utan det Nej, tog det tid när heller. jag spelade. Liksom. Det tog tid för mig att klara det också. Ändå så är det egentligen jävligt lätt om man jämför med ettan och trean. Uh, ja, uh, det har jag gjort. För jag har ju testat dem nu och blir galen <laughs> um, Vi hade ju en period Där då jag, det var en sån där att Nu ska jag spela lite åtta bitar spel mm. Så jag satt ju på en sån här emulator På datorn uh, Det är väl fyra, fem år sedan nu tror jag Och med save states Jävligt mycket svordomar Så gick det ju faktiskt att komma till sista bossen På första Castlevania i alla mm. fall Men och blev det ju Bara jobbigt typ så jag tror att jag kunde ställa in på den där emulatorn Nej, jag orkar inte Jag vill ha hur många träffar som helst Typ mm. Och så bara vill jag se hur det såg ut Så då tror jag att jag klarade några bossar på det sättet I mm. alla fall sista Och med save states då För jag orkade inte liksom två slag, paus, save state Paus, <laughs> åker på spö Load state Får in slag, save state Ja men det är som de medusa de heter den där mm. huvuden som kommer flygande fram och tillbaka, som man liksom ja. bara blir den är ju inte jättekomplicerad, Nej. men det är någonting, alltså mönstret är lätt att följa, men ändå ser är det så oerhört jävla lätt att bli träffad. Deras startposition är ju alltid där man själv är alltså i höjd mm. så hoppar man mycket så kan det vara lite krångligt. Ja, ja, ja. okej. Okay. Mm. Jag får jag komma ihåg till nästa gång då. Ja, du får sätta det som ett mål att du ska i alla fall klara första Castlevania utan Save States. Mm. Det kommer jag ihåg faktiskt att det var inte förrän YouTube-kom som jag faktiskt klarade första Castlevania helt på egen hand. Det var också sånt spel jag spelade jättemycket med Save States men sista bossen gick inte ens med Save States. Och det är ju för att det är, alltså den jättestora varianten av Dracula som hoppar antingen så att du inte kan gå under och ibland kanske hoppar en svinhögt så du kan gå under men då är du inte beredd på det så då skiter det sig i alla fall. Det mm. finns ju ett väldigt specifikt sätt att på något sätt manipulera ai Det vill säga att om du duckar så kommer han att hoppa högt. Aha, okay. Och står du tillräckligt nära så kommer han inte skjuta eldbollar. Nej, okay. Och då blir den bossen helt plötsligt väldigt lätt Om man vet hur man ska göra Annars är den ju svår. Mm. Just det Ja, eh, Vad har du för spel att plocka fram så det är då? Utöver de vi redan har nämnt nu då? <laughs> Ja, precis eh, A Link to the Past behöver vi kanske ja. inte nämna För att det är också Super Nintendo Super Metroid givetvis eh, Ja, Chrono Trigger naturligtvis Det, mm. det är ju fast Den bästa japanska rollspelet Skulle jag säga, vi har ju Final Fantasy Både 4, 5 och 6 Ja, det var väl Är det Chrono Trigger som var ett samarbete Mellan Square och Vad heter de? Enix Innan de gick ihop Ja, man skulle väl kunna säga så här i alla fall Att det var ju Skaparna av Dragon Quest och Final Fantasy som gjorde ett spel ihop Ja det var okay. väl inget samarbete mellan Square och Enix på det sättet, utan det var väl eh, personer och så var det ju Square som ändå släppte spelet, eller Square soft, kanske de till och med hade hunnit bli då. Mm. Och så var det ju Akira Toriyama som har gjort Dragon Ball som designar karaktärerna. Ja. Som också är karaktärsdesigner för Dragon Quest. Ja, just det. Så det är ju verkligen ett dream team. Och Chrono Trigger, det som är spännande med det också är ju att eh, Secret of Mana, det var det jag hade tänkt att nämna. Det, det, det tar mig fan Super Nintendo så jag skriker om det. Det kom dessutom ut i Skandinavien. Mm. Eh, det skulle ju släppas i CD först. Och okay. vara ett väldigt stort spel. Och de hade väl massa idéer om vad man skulle kunna göra. Åka runt till lite olika platser och eh, besöka olika tidsepoker, fattar jag det som. Alltså det skulle vara lite tidsresor och sånt inblandat. Men när... Eh, när det inte blev något med Nintendo Playstation så jag jaha, vad fan ska vi göra nu då? Vi måste ju få ner det här på en eh, 2 megabyte yta istället för typ 650 eller vad det kunde vara på en CD-skiva. <laughs> vad fan ja. gör vi nu då? Så de fick ju skrota en jävla massa idéer och göra någonting med det de kunde. Det är därför mm. storyn i Secret of Mana är okej, okay, det börjar bra sen är man bara på en jävla massa platser. <laughs> ja. Men jag tycker att Secret of Mana är helt jävla underbart. Stämningen är helt oslagbar och att man får en sån bra blandning av typ Final Fantasy-aktig strid, men också Zelda. Mm. Och andra halvan av idéerna som de skrotade för Secret of Mana det blev ju Chrono Trigger. Ja, just det. Okej. Okay. Så det var kanske bra då, för annars hade vi fått ett spel som kanske hade varit superbra. Men vi fick två jävligt bra spel istället. Och det är jag glad ja, för. det låter perfekt. Men... Sorry. Ja, nej nej, fortsätt du. Men alltså såna där mina favorit i Super Nintendo har jag pratat många om, men sigrord of mana är ju Super Nintendo. Eh, sen vill jag nog ta mig fast i slå ett litet slag för Lost Vikings och Rock and Roll Racing. Mm. Eh, testat hemma hos dig Rock and Roll eh, Racing i alla fall. Eh, Lost Vikings eh, numera kända som Blizzard som gjorde mm. det spelet som heter något med då, va? Silicon över Silicon Synapse tror jag det heter. Eh, tack. tack. Eh, har jag faktiskt aldrig spelat mm. um, Har uh, tittat lite på Youtube För att få en känsla av Men det är väl tre vikingar Olika egenskaper och man måste använda alla För att klara banan, ja. typ Det är pusselplattform, rätt mm. igenom Jävligt spännande Och sen vet jag att det här är multiplattformspel Rock 'n' Roll Racing kom ju Mega Drive också Lost Vikings också, Lost Vikings som inte PC, Amiga och säkert fler olika typer av hemdatorer och fan vet vad ja, ja. men de men det... spelen känns som att de är, är gjorda för Super Nintendo och är bäst på Super Nintendo så att jag räknar det som Super Nintendo-spel Rock n Roll Racing tycker jag är helt fantastiskt jag körde det i höstas tror jag, hela spelet och fan, det är kul alltså om man gillar RC Pro Am-spelen till annat bit så är ju Rock n Roll racing givet. Plus att ja. du kan ju skjuta missiler och du kan lägga ut oljefläckar eller minor och skjuta sönder dina motståndare. Så ja. tjänar man ju pengar, köper nya bilar. Fantastiskt. Och så är det väl, för att bara förklara, det är väl en racing, är det isometrisk det kallas mm. när det är lite snett uppifrån så där. Ja, precis. Mm. Jo, roligt faktiskt. Ösigt känns känns verkligen, om inte rock and roll tycker det känns, det är jävligt mycket metal och rock över det spelet också tycker mm, jag. Så i helvete, 90-tal är det ju så, det skriker de det. <laughs> ja, och karaktärer som påminner om andra karaktärer från lite sci-fi-filmer där också. Mm. Något väldigt lik Chewbacca till exempel tycker jag, ja. som påminner väldigt mycket om honom. Och en som är lik Spock. Ja, så de har låtit sig inspireras av sci-fi och fantasy kan man väl säga då. Mm. Ja, bra där. Sen kom jag på ett annat spel. Street Fighter 2 känns ju väldigt super Nintendo. Mm, verkligen. Det var väl också ett sånt där spel som pratades mycket om <laughs> på skolor och på dagis och så där, som jag till slut fick men aldrig riktigt begrep mig på på den tiden. Det här med kombos hit och dit. Jag klarade inte det för en långt, långt, långt senare. Hur det fungerade. Mm. Och jag tror inte farsarna hade sån koll heller. Så jag fick liksom ingen extra hjälp heller. Om man säger så. Fast på den tiden kändes det inte i alla fall för sådana som vi som var ganska små när det kom. Att det var kombos mm. som var grejen. Utan det var ju bara att... Det var ju coolt att kunna göra en Hadouken bara. Ja, nej men okej. Ja, vet okay. du hur man gör såna. Ja, men okej. Okay. Jag sa kombos. Det, det är det jag menar. Eh, specialattacker då om mm. vi säger så. Så man fick göra en liten kombo för kanske så här, eh, ner snett ner för rakt fram slag. Eh, tror inte jag att jag liksom kopplade den hur det skulle funka. Nej, Liktigt inte jag så. heller. Jag trodde det var hemligheter. Att det var eh, sådana här hemlisar som man bara kunde eh, ta reda på med fusktidning ungefär tills jag faktiskt mm. öppnade instruktionsboken och där stod alltihopa och jag kände mig lurad. Aha, ja ja. Det var ju också en sån här grej som um, Mina föräldrar var lite reserverade till att det, Just att det var fighting Att folk som slogs på varandra att det var, De tyckte nog att det kanske var lite Lite farligt ändå Och mm. jag minns, vi var i Göteborg Och jag minns min fars ord Än idag, att han sa Du får det Om du lovar att inte Spela det hela tiden Och vad hemskt det, det är ett sånt spel man vill spela hela tiden. Ja, men han ville väl så det här, han var lite så här med fighting, slåss på varandra, kanske lite blodigt, lite våldsamt. Är det för våldsamt för ja, men om det inte blir så att han spelar det här oavbrutet, om han spelar lite annat också. Då kan han, ändå kan jag tycka så tror jag han menade, det var inte så att han ville slita alla spel även på mig men nej, han, nej, nej, inte, nej. inte bara Street Fighter utan ha kvar intresset för att spela annat också, så tror jag han menade ja, rimligt kan jag faktiskt tycka av din pappa där ja, antagligen fullt rimligt, så om vi skulle betygsätta då Super Nintendo, det finns ju ja. jättemånga ikoniska spel till den här maskinen som jag dessutom tycker är relevanta idag det kommer ja, ju nya releaser. Det finns ju på Switch och lite allt möjligt. Så att det känns som att Super Nintendo-spel kommer alltid att vara bra. Super Mario World är fortfarande det bästa Mario-spelet. Super Metroid är fortfarande det bästa Metroid-spelet. Mm. Kanske till och med det bästa Metroid-Venia-spelet av dem alla. Mm. Men du, jag vill hålla fast vid en sak här. Jag ty tycker du att Super Mario World är det bästa? Jag vet att du har en väldigt stark kärlek till Trian också. Mm. Har du ändrat dig? Eh. Mm. Nej, men jag får nog nästan gå på vad majoriteten tycker är jag, jag måste försöka hålla mig något objektiv Sen är det så här att Super Mario World och Super Mario 3 De kan tävla om första platsen för mig Det kan vara Super Mario World idag Alltså Super Mario 3 imorgon Ja Och ett ganska långt tag så hade jag faktiskt Super Mario 2 som favorit Ah, ja, okay. För att det var, kändes fräscht på något vis mm. Men det kan man också säga Det är ju objektivt fel <laughs> <laughs> Det är en av mina favoriter i serien i alla fall Ja, det är häftigt tycker jag att det är så För det, det har jag också pratat om tidigare Jag kommer att jag till slut fick det här uh, Super Mario All Stars Men att det, liksom, det blir så mycket för min hjärna Att hantera <laughs> På något sätt. Och det är så många spel, jag har så mycket att spela en bana här, nej Jag provar det andra istället En mm. bana, vad är det här, det är inte Super Mario Jag tar ett annat istället mm. Och liksom att till slut så spelar vi ju lugnt Och sakta igenom alla de där Men just den här jag kommer ihåg Första helgen, det var så. Hjälp mig <laughs> Att man, man, jag tror att det var så här Jag var ju inte så gammal då heller Jag tror att det var Beslutsångest jag kände Utan att kunna sätta fingret på Vad den känslan var mm. Ungefär så Och man blir alltid lite sugen på Att se vad nästa spel har att erbjuda Ja Sen får vi naturligtvis inte glömma Donkey Kong Country Nej Ändå mot slutet Av Ja. Cykeln med, eller generationen så. Och man häpnades ju över hur man tittar på Super Mario World, som förvisso är snyggt. Men när man slänger upp Donkey Kong bredvid så tror man ju att det är en konsol som är från en annan generation faktiskt. Mm. Det är så en enorm skillnad. Då ska vi se. Nu har vi pratat länge om Super Nintendo. Vi har ganska många fler på vår lista. En del konsoler kommer vi inte prata lika mycket om för att. Eh... Super Nintendo, det är väl ingen snack om att den kommer säkert vara på våran topplista som kommer att formas utifrån betygssättningen mm. är. Men, ja, men vad ger du Super det? Nintendo för betyg från F till A? A. Jag sätter också ett A. Utförligt välgrundat och nyanserat får Super Nintendo. Mm. <laughs> fan vad det inte var roligt. <laughs> Det är bara vi som tycker att det är roligt att säga så Ja, antagligen. All right, nästa på min lista Sega Mega Drive Ja Kändes som en hemlig konsol På ett sätt Man visste att Nintendo då Nintendo 8 för min del Det var tv-spel Mm Pratar man tv-spel så fanns det bara den Sen kunde man se i tidningar och sånt där att det fanns någonting som liknade tv-spel. Kontrollerna var ganska lika. Det fanns en typ A och B-knapp och någonting som nästan liknade ett styrkors. Och så, fast det var svart och det var ju Sega Master System. Och då kändes det, oj vad är det här för någonting? Det här ser märkligt ut. Sen kom ju Mega Drive så småningom och hade tre knappar istället för bara två som Nintendo hade. Den var svart, den var edgy och det var cool grafik mm. men det dröjde nog lite tag innan jag faktiskt fick prova att spela på en Mega Drive vilket var på McDonalds i eh, Trollhättan Jävla märkligt att McDonalds hade konsol uppställd Ja, och så kunde man spela Sonic och så jag tror jag oftast var Sonic 2 man kunde spela och så var det det här eh, splitscreen-läget då man tävla. Eller raceade mot varandra på banorna i spelet Mm Och det, <kör> Ja men det var någon mystik kring Mega Drive Som jag drogs till eh, Även om jag inte spelade på den så mycket Och när jag väl spelade så kändes det lite obegripligt För Sonic var inte alls lika Lätt att kontrollera som Mario Nej, det är lite sladdrigare Kanske Men det fanns någonting Eller magiskt så beror eller så beror det på att så som jag spelade Sonic väldigt mycket som också, vet jag, tror att första gången jag spelade Sega, det var hos dig. Så jag var ju typ 21 kanske. Så det är den relationen jag har till den här konsolen egentligen. Egentligen noll och ingenting. Men att det jag hade med mig då, Sonic ska vara snabb. Och så mm. försöker man att spela alla barner, så snabbt det bara går. Och det är klart, då blir det lite svårare att kontrollera också. Det mm. eh, för inte förrän jag, någon sa till mig att ja, du behöver inte springa allt vad du kan hela tiden. Du kan ju ta det lugnt och mm. spela det som ett plattformsspel också. Jaha, kan man det? Jag var liksom inte slått med alls. Men det, då blir jag sällan och mig som en idiot. Och då blev det ju lättare också. Och lite roligare dessutom. Mm. Det tog faktiskt ett tag för mig att äh, älska Sonic- Just för att jag också tänkte ha det här spelet, du ska springa fort som fan. Du ska mer eller mindre köra en speedrun, och det går ju inte att köra en blind playthrough speedrun på Sonic. Nej, såklart. man tjänar på torre lugnt där. Och mm. så tänker man okej, okay, ja, sen de polarna man hade som hade Sega, de hade väl Sonic, fast de var inte så intresserade av det. För att den stora dragningskraften med Sega, som jag fattade det som i alla fall här i Europa, det var ju sportspelen. Mmhmm. Ja, de körde mycket på NOL kanske som vi sa förut. Ja, Innan vi började spela är med Madden spelen och alla de här eh, och det finns ju många och jävligt bra sportspel och de även om NOL kom till Super Nintendo också. Eh, så var de nog fas eller är är de fast en vassare på Sega? Ja. Okej. Okay. Faktiskt mm. jag provade för jag har NHL 94 eller 95 till Super Nintendo. Och så provar jag samma på Sega. Alltså det är mycket bättre flyt på Sega och det passar så jävla bra till den kontrollen. Ah, jag, jag, jag tycker att det är helt överlägset. Sen är jag ingen stor spelare av gamla nol spel men jag gillar ändå de där gamla. Mm. Speciellt NOL 4 för du behöver bara åka en cirkel runt målvakten så han fastnar i en målstolpen och så gör du mål. <laughs> Funkar ja. varje Men det gång. var ju också fascinerande när man kunde upptäcka det där kanske man kan kalla en liten, liten hemlighet om när man kunde komma på när man, när man börjar spela ett fotbollsspel, eh, kanske på dator eh, nu kom vi in på dator då men det funkar ju säkert samma grej på konsolen man kunde inte riktigt kontrollerna men man prova sig fram, prova sig fram prova sig fram och till slut kände det sig som man hade spelet var väldigt oförlåtande och då fick man vara oförlåtande mot spelet mm. och komma på sådana där grejer hur man alltid gjorde mål till exempel. Mm. För det fanns ju på en stund innan de fick ordning på sportspelen så kände det som att eh, datorn var alldeles för bra. För alltid när datorn sköt så blir det mål. <laughs> till exempel. vet jag att det, var ett, eh, det finns ju fotbollsspel till Super Nintendo också som jag inte kommer ihåg vad det heter. där man väljer landslag tror jag. Som är helt jävla hopplöst att klara av. Undrar fan om inte jag har just det fotbollsspelet här någonstans. Det har du säkert. det Man spelar uppifrån och ner så att säga. Inte från sidan utan... Ja, ah, det låter nästan som att det kan vara Sensible Soccer eller Kickoff. Mm. Kickoff ja, 2 har jag spelat. Kommer inte ihåg nu men något av dem är, stämmer det säkert att det är. Ja. Men sen så tror jag liksom att jag köpte en mega drive Megadrive typ när jag gick på gymnasiet och Tänkte väl att okej, okay, men ja, fan, det finns ju spel som släpptes till Amiga också. Det känns nästan som en Amiga-konsol, för det var ju många västerländska spel. Så det känns som att det var antingen våra sportspel, arkadspel eller västerländska plattformspel där du måste samla på en viss sak innan du kan avsluta banan. Mm. Eh, tills eh, jag också upptäckte att oj det finns jävligt mycket mer, men som man kanske inte känner till, för det var inte det som var populärt just då. Om du inte mm. var en Sega-fanboy För då hade du koll på alla bra titlar ja, Då så hittar klart. man ju hur många grejer Som var bra som helst Så att nu har jag ju eh, börjat Gilla Sega Mega Drive så mycket Att den är faktiskt en av mina personliga Absoluta favoriter nu mer mm. Så det är eh, Inte så då med andra ord eh, Som folk säger ibland Att ja, Om man inte hade eh, Om man hade en Nintendo-konsol vad, vad missar man egentligen? Det är väl bara en massa Sega- och Sonic-spel. Mm. Nej, utan det finns andra guldkorn. Men en, en fråga som jag har till dig då, som du gärna kan få svara på. Mm. Vi pratar lite Castlevania och, mm. och tycker att det är ett fantastiskt super... Hur det är Det finns väl Castlevania till Sega också. Mm. Hur äh... står det sig i jämförelse då? A New Generation tror jag det heter, eller Bloodlines i USA. Säkert någonting annat Med Akumai Dracula i Japan Det är Inte lika Snyggt som Castlevania 4 Men det är snyggt på ett helt annat sätt Det har ändå sina Det pushar ju mig fan, Grafiken rätt hårt På Mega Drive tror jag mm -hmm med lite såna här fake mode 7 effekter och sådana här grejer med lutande tornet i Pisa och de här grejerna okay. eh, ger ändå någonting nytt och känns väldigt relevant eh, som ett Castlevania-spel så att jag skulle väl säga att det är eh, inte super långt efter Castlevania 4 för att det känns ändå som ett sånt där spel som man bara kan trycka in i sin konsol och köra igenom lite då och då tycker jag, precis som i Castlevania 4 så, vad bra! Eh, riktigt bra det också. Shining Force-spelen är ju kanon. Strategirollspel, ja. eller man ska mm. säga. Ja. Eh, I stil med, sig Vandal Hearts eller Final Fantasy Tactics och de här. Det här känns som att de var första som var så riktigt bra. Sen har väl kört Shin Megami Tensei, något sånt spel, till... Eh, Super Nintendo som var jävligt coolt och Fire Emblem har man väl testat på emulator för länge sedan då, men då fanns det ingen engelska översättning så det var ju kört Men Shining Force är nog fan vassa, vassa rör om ettan och tvåan Ja Så det är ju sådana Sen har vi ju alla shooters som finns ja, i det, det, med, som man var inte just, kände till förrän man var vuxen. Eller för min ja, del. Det var de väl, den är väl lite snabbare än Super Nintendo. Eh, så, så att just Shooters eh, sägs väl ofta vara lite bättre på det. Ja, den har, på jag, den tror, jag tror, den har lite fetare processor. Mm. Eh, det känns som att alla konsoler på 90-talet hade motorola processorer. <laughs> Okej okay. Sen hade du ju det här Yamaha-chippet också Ljudchippet, att det hade ett integrerat ljudkort också mm. eh, Som en synt kan man, kan man väl säga eh, ja. Plus att den kunde spela kanske ett spår med samplingar Som kunde vara till exempel trummer i vissa spel och sånt eh, Super Nintendos Sony-ljudchipp var ju också rätt ösigt Men det var ju samplingsbaserat, jag vet inte om det är hade egen liksom ljud på det sättet, eller kunde generera ljud på samma sätt. Och om det då var att musiken fanns inne i kassetten och laddades då till Sony ljudkortet i Super Nintendo. Ja, ah, okej. Okay. Kan inte alla de där specifika detaljerna, men det är i det var på Super Nintendo. Sega så var det ju en synt i alla fall. Mm. Ja, jag skulle kunna name på massa Mega Drive-spel, men det finns massa. Elviento är ett spel som jag tycker om jäkligt mycket. Mm. skitkonstig titel, men när man spelar det så är det, åh, det här ser ut som det här har spelet Ernest Evans, som är ett jävla dritspel, men det här var ju skitcoolt. Det skulle jag fan rekommendera alla att spela. McDonalds-spelet, som inte är Global Gladiators, utan som heter McDonalds eh, Treasure Adventure eller sånt där. Mm -hmm. eh, fan, jag gillar det plattformspelet väldigt mycket. Rise Star, grymt bra. Ja, ja. Plus att Earthworm Jim är ju den Ultimata versionen på Mega Drive tycker jag. Ja, det är många som nämner det. Likadant, alla din också mm. eh, på Mega Drive är klasser bättre än Super Nintendo-versionen, sägs det. Och då minns ju ändå som att vi hade rätt kul med Super Nintendo-versionen också. På tror, andra sidan. Jag, jag tror nog fast att jag föredrar Super Nintendo-versionen. Ja. <laughs> Rent grafiskt, säger Mega Drive, ja. Eh, men gameplay så tror jag nog fast att den får gå till Super Nintendo-versionen. Men båda spelen är ju fruktansvärt roliga plattformsspel mm. Ja Jag skulle nog ge Megadrive B i betyg Ja Till övervägande del då målen för A mm. Man skulle behöva nyansera lite mer Kanske ta in lite fler perspektiv för samma förklaring Alltså vi måste förklara samma fenomen på lite olika sätt med bra källor Alltså att vi utgår från fakta Sega Mega Drive är nära men inte riktigt där ja. Och jag får väl lägga ner Mitt betyg helt enkelt Jag har spelat den här alldeles för lite För att kunna uttala mig Hade, detta, det varit, precis, hade detta varit för tio år sedan Så hade Mega Drive fått C Men nu får det B för att ja. jag har upptäckt Så många fräna spel och God, hela tiden att det är så blir... bra. Ja. ja, jag gillar den jättemycket Bra arkad Spel och bra shootemaps ups framförallt Yes. Så ska vi se Fasigen, Jag har en ganska lång lista Det kan vara så att vi får dela det här på två avsnitt eh, Känns så va men, Med tanke eh, på att vi har spelat in i typ en timme redan så det, Men kör, kör på Ett tag till Ja, det får vara lite, Sen kan det här få vara lite längre Än de andra mm. avsnitten Som det Absolut. är jubileum och så vidare Ja ja, det håller jag med om eh, Ska vi se, Playstation 4 Kommer näst ja. här tänker jag, Då får du mm. säga allt Här tror jag Nästa. Men det här var ju en sån här konsol. Jag hade ju ägt ett gäng Nintendo-konsoler sådär. Men, eh, och sen däremellan spelat lite på eh, PC. Eh, Återgick väl till konsoler lite när Nintendo Wii kom. Mm. Men spelade väl inte så jättemycket? Många spel på den ändå Det var Super Mario Galaxy Och det var Zelda Och det var, heter det Red Steel heter det så ja, just ett, det. ett FPS som använde den här eh, Rörelsekontrollerna lite Man slogs med svärd och sköt med pistol Och rörde handleden upp och ner När man öppnade dörrar Till exempel och sådär Ett gimmickspel som man tänkte Fan det här skulle kunna bli riktigt coolt Men eh, som var Mediokert som bäst Ja, det, det gick an att spela igenom. Så kan man väl säga. Men sen det någonstans så kanske jag tröttnade lite på att spela igen. Jag tyckte inte det kom... Det kom säkert fantastiska spel i början till Wii. Men jag hoppade över ganska många för att jag hade väl inte riktigt intresset helt enkelt. Nej. Men å andra sidan så började jag ju snegla mot uh, Sony för första gången istället. Jag kommer ihåg att jag såg klipp från uh, något Resident Evil, om det var Resident Evil 5 som såg så jävla coolt och snyggt ut. Och så tittade man då på Wii Sports och sa jaha, jag har det här. <laughs> men att det blev lite så. Um, så jag kan väl tycka Playstation 3 började jag spela mer och mer, men det exploderade ju istället med Playstation 4. Mm. Som jag tycker är en helt fantastisk konsol. Uh, har haft så oerhört oerhört roligt med den ja, fram till egentligen förra året. Mm. Då läste of Us part 2 blev det sista spelet jag spelade på den konsolen. Um, har ju kommit ett gäng spel efter det som jag hade kunnat tänka mig att spela faktiskt. Bland annat är Ghost of Tsushima och... Um, Säkert något mer också. Men att det gick över mer och mer till PC ändå också. För den mm. delen. Men någon om PC nu. Så Playstation 4, det blev väl konsolen som jag dels började spela mer med andra på. Och som jag liksom kunde plöja ner timmar, timmar, timmar, timmar i. Mm. Som jag inte hade gjort på samma sätt tidigare. Och nu kanske folk som sitter och spelar World of Warcraft kanske säger att ja, man fan... 300 timmar Destiny Det är ju ingenting Nej, jag förstår Men för mig Så var det väldigt, väldigt mycket mm. Och också det här att man alltid Spelade tillsammans med någon annan Och insåg hur roligt det blir Att sitta och tjata och uh, Köra uppdrag tillsammans Och så sådär Så hela den här multiplayer-världen Öppnades väl för mig med den konsolen Mm så är det ett spel som får definiera Hela den konsolen för mig Så blir det nog ändå Destiny mm. um, Och jag vet att det hade ju du Och det hade tidigare nämnt Henrik i Göteborg Hade det också Och han beskrev det ju så här När jag kommer hem från jobbet Loggar in på konsolen Och ser att du inte är online Då blir jag förbannad <går> Det är så härligt när man blir så inne i någonting Ja, mamma vad fan är han nu då? Vi ska ju spela. Och så kommer jag typ tre minuter senare. Vad fan har du varit? Jag bara, här, lugn. Jag är ju här nu. Och så spelar vi i fyra timmar. Och det var ju... Det var också en sån här sommar då jag var ett jävla skitväder. Jag satt på en stol i fyra veckor och spelade Destiny och gick upp tio kilo. <laughs> typ. Ja, men PlayStation 4 tycker jag också är... är en av de absolut bästa konsolerna jag har spelat på faktiskt. Mm. Den hade ett jävligt gediget, gediget eh, bibliotek. Det är också en konsolgeneration då man satsar egentligen jävligt mycket på spel som medium. Det har man väl gjort länge egentligen från och med sig Playstation 2 och så vidare. Men det känns som att man på något sätt hittade det, så här, det här är fan standarden nu som vi ska gå på det är det här som är för fan kvalitet och då är PS4 helt överlägsen där och vi, <hör> vi kommer inte prata om Xbox One för övrigt ingen av oss har haft den ja, exakt eh, så att, eh, men säg att det skulle lika gärna kunna varit Xbox One kanske det finns dock ett spel som är så jäkla PS4 för mig precis som Nintendo har Mario så har nog fan PS4 Bloodborne och God of War Ja. Och nu har jag spelat det senaste God of War en del och uh, det är jävligt lite tufft spel alltså. <laughs> Vad gött. Ja, jag tycker det är skitfränt. Så det finns inte jättemycket och ah, Persona 5 ändå. Oj, oj, oj. Det var spelet som spöde Breath of the Wild för min del vad det gäller att ge underhållning och glädje 2017. Med ett hårsmån ska väl sägas. Eh, om jag skulle göra samma rankning idag så kanske jag egentligen skulle välja Zelda. Men jag var verkligen helt blown away av Persona 5 när det kom. <laughs> för att inte tala på att Diablo fick en bra konsolversion äntligen med Diablo 3 till Playstation 4 mm. kom till PS3 det vet jag också men det känns fan som att det är Playstation 4 man skulle spela det på yes. för att få den ultimata upplevelsen och uh, damn, det tog jag ju Platinum på <laughs> där kan vi ju säga en hel sommar jag kanske satt i fem veckor i en soffa och uh, där gick jag nog upp 10 kilo rent smuts och intorkad svett faktiskt. Ja, det är inte dåligt. För jag det är åt, bra jobbat. Typ, Jag åt typ ingenting på hela den sommaren. Bara satt och spelade Diablo. Ja, <laughs> jag tror det var det var en sån sommar när jag mötte dig nu du hade köpt vaniljglass och banan som du skulle äta. <laughs> ja, men det var det jag levde på. Ja, men det är så jävla gutt med semester alltså. Apelsinjuice och glass, det, det är typ det jag käkar när det är sommar och eh, jag inte har någon aptit för att det är för varmt. Mm. <laughs> så vad skulle vi säga för betyg till Playstation 5? Jag vill faktiskt Nämna några saker till Vad tycker du gör där? För mig så fick konsolen som sagt ett väldigt väldigt Bra avslut med Last of Us mm. Part 2 och Sådana här årsbästlistor från Olika hemsidor har jag också konstaterat Att det här snacket om Hur tillrättalagt Det var och hur Vogue, det var med alla karaktärer och sådär, och att det skulle vara um, ett feministiskt manifestat. Det var en väldigt liten del um, som tyckte så, trots allt. För många tycker att det är ett helt fantastiskt spel. trots Nu vill allt. jag inte vara näsvis, men menade du woke? Ja, okay. Fan, jag, trodde, jag trodde inte att det skulle höras. Jag sa namnet på en Madonna-låt istället Ja, men skitsamma Jag bara, okej, är det någonting jag missat Ett begrepp Nej. eller menar han woke? Ja, det var det jag menar Men bra, då fick vi utrett det också um, Men Försökt att tänka tillbaka Jag skulle ju Det kanske är det bästa Jag spelade för PS4 Tillsammans med Red Dead Redemption 2 Trots allt men ändå, jag tror att det som jag hade allra, allra roligast med och det är så jävla tråkigt att säga naturligtvis, men det är nog Uncharted 4. Mm. Som liksom, det känns som de skapade någon plattforms action. Eh, tre stycken spel till Playstation 3. Eh, och sen blev det bara ett i huvudserien till Playstation 4. Men det var ett väldigt, väldigt bra avslut på den här karaktären Nathan Drake som liksom kände som man nådde kulmen på hela den serien på ett sätt. Mm. Och det var väldigt, väldigt kul att det blev så bra. Och eh, jag spelade ju igenom det flera gånger och eh, försökte att ta Platinum. Och tappade orken lite. Jag har bara en trofé kvar. Oh. Jag satt och tittade på när Vår gitarrist spelade dig i turnébussen Det var jävligt spännande, det såg ju Helt fantastiskt ut ja, eh, Sen är... så startade han bussen För den stod ju stilla när han startade bussen Då stängde strömmen av för några sekunder Så då förlorade han all progress Aj, synd mm, men det gick bra Ja, Men det är, det är väl ett sånt spel som liksom, Den här Nästan som Nintendo Har en formula för Super, Super Mario Mm. i 2D så har väl Naughty Dog en formel för spelen de gör och det är ju så här, man springer och jagar skatter, kommer till en ny karta nästan och där är det x antal fiender att slå ut och ett pussel att lösa sen kommer man till nästa liten karta och så börjar allting om men det är ju så förbannat välgjort hela tiden så det, det gör inget att det är lite repetitivt Nej. Man har kul hela tiden skådespeleriet. Skådespeleriet är väldigt bra både med röster och motion capture och det är humor i dialogen och ett sånt här perfekt Indiana Jones manus så jag har egentligen ingenting att klaga på när det kommer till spelserien och definierar väl på ett sätt också Playstation 4 för när det kommer till single player för mig. Mm nästan, jag vet att man brukar säga att, och med all rätt ska jag säga att Nintendo nästan har patent på det här begreppet spelglädje, men är det några som faktiskt är där och nosar på det så tycker jag att det är den serien, Uncharted. Mm. Det är glädje att spela dem. Jag har inte kört så många av dem själv. Jag kört första, det tyckte jag var helt okej. Okay. Sen eh... Jag har ja. samlingen Så att jag ska köra igenom det För att jag blev så jävla sugen På fjärde spelet när jag såg det Det är visserligen tre år sedan, fyra år sedan Men det mm. kommer ja men det, det kan man jag väl jag. säga det, det första spelet, det visar väl upp En potential snarare än att vara Ett riktigt bra spel mm. Det är som du säger, det är helt okej okay, Men det kändes som Det satte om någonting som man förstod Det här kommer bara att växa och bli bättre Och så mm. blev det ju också så vad sätter vi för betyg på Playstation 4? Ja det är ju så jävla tråkigt Men jag kan ju inte säga något annat än att sätta A på den här konsolen också ja, Jag håller med eh, Utförligt, välgrundat och nyanserat mm. Och eh, det glömde vi nästan av nu Men det sa du faktiskt innan vi började spela in eh, Hur de kommer att stå sig i framtiden Ville vi ju prata om lite också Och det sa mm. du Du som har Playstation 5 kan väl säga Att Playstation 4:s katalog Följer väl med kan man säga På ett sätt mm. Och kanske blir också lite tweakade. Dels kunde du fixa var det finns ju vissa spel som fick patchar i och med Playstation 4 Pro. Men jag tror att det kommer bli än mer relevant att fixa sådana patchar till Playstation 5. Mm. Sen, ja För att spelen håller fortfarande. Jag tror att det här är nog de som kommer vara klassiker på det sättet som Super Nintendo och Mega Drive som jag fortfarande tycker är relevanta idag. För det kommer ju ändå det är alltid såna här samlingar på något sätt mm. med spel som fortfarande är kul att spela. PlayStation 4 tror jag kommer vara en sån konsol vars spel man kommer att tycka om även om tio år. Antagligen. Och det är, är på det ett sätt som PS3 inte riktigt hade tycker jag. Nej. Mm. Det är några stycken med PS4 känns på att det var så mycket som var riktigt, riktigt bra. Ja. då ska vi se. Vi, har, vi tar en lätta, lätta stund till. Ja, men vi kör en konsol till då. Det ja, vi, vi kör en konsol det. till fast jag har ja. hur många som helst på den här listan. Men vi ja, men vad fan. Vi, ta en till nu då. Så tar vi ett gäng en vecka senare så får det väl bli dubbelspecial med 200 och 200 första avsnittet. Då. Ja, eller två av andra kanske till och med, vad vet jag. men ja, ja, visst, Då kör. har vi massor här när vi ska försöka bena ut vad tycker vi egentligen är bäst. Mm. Då kommer vi in på Nintendo Switch. Den har du ju spelat lite på i alla fall. Ja. Och det som du fick uppleva med den, vi vet ju att Zelda var inte riktigt för dig just då i alla fall- Nej, det har vi ju pratat lite om utanför podden. Och det, det kanske passar att ta det i podden nu då. Att jag tror att... Jag satte ju tänderna i Breath of the Wild. Det var ju, Jag hade spelat Witcher 3. Jag hade spelat Rage. Och jag hade spelat två stycken Assassin's Creed-spel. Alltså, jag hade spelat väldigt, väldigt mycket open world. Mm. Så jag tror att jag utan att riktigt förstå det, kanske hade tröttnat lite på hela den oh, Red Dead Redemption 2 också. Kanske hade tröttnat lite på den genren när jag tyckte att det var en god idé att börja. Mm. Så det blev lite för mycket för mig, tror jag. Och det blev så jävla storslaget och det fanns ingen riktig sån här alltså jag gillar ju att ha att det är en open world Men ändå en punkt på en karta Som säger hit kan du gå nu För då tar dig vidare mm. Och det eh, All heder till Nintendo för att det är så Så känns det som att de De gav oss inte ens det Utan det är väldigt mycket eget I Breath of the Wild Ja och de punkterna som de sätter ut Med de här beastsen Som du ska klara de här fyra stycken mm. De är här men vad du ska göra för att ta dig dit får du inte se förrän du pratar med någon i en stad och har snackat med alla i den staden. Mm. Så jag kan förstå att är man suger på någonting lite mer linjärt så att man kan bara få progression stadigt mm. så är det nog kanske inte sällan man ska köra just då för att det spelet kräver ju att du njuter av hela världen. Och ja. då ska man kanske inte ha kört så många open world spel före det faktiskt. Nej. Och sen blev det ju så att eh, efter ett tag så kom jag på så sneglar. Ja just det, det står min switch. Den har jag ju också. Nej, jag satte mig vid datorn och spelade Call of Duty istället. <laughs> och sen ja. helt plötsligt hade det gått två månader och jag lämnade tillbaka sällan till eh, Christer, lite irriterad på mig själv och lite irriterad på Nintendo och resten av världen och konstatera det här var skit. <laughs> och det tycker jag ju inte egentligen. Men just då, jag hade bara den känslan i kroppen. Det är ju så ibland. Eh, det var väl kanske så jag kände med Fallout 4, för nu tycker jag att det är jävligt roligt att spela det. Mm. Men eh, ja, det var väl kanske samma för mig då, har spelat många sådana långa spel. Det var väl där eh, med PS4, man kört Bloodborne och eh, en del såna långkörare och lite evighetsspel och jag tror jag började verkligen få ett sug efter plattformspel som du klarar på en timme och är lika roligt när du spelar för tionde gången som det var när du spelar för andra gången oh. eller första kanske till och med så jag förstår precis vad du menar det var kanske så jag kände med The Witcher 3 för nu har jag gjort ett uppehåll med det igen Ja. Uh, nu spelar vi visserligen Fallout och uh, Skyrim Men då kanske det är det jag vill ha mer För The Witcher 3 är svårare än dem Och kräver ju mer att du är engagerad För det är ju det är fan ett narrativ i det Där du måste fan hänga med Du kan inte bara tänka som jag brukar göra Jag vill ha mycket gameplay I The Witcher måste du vara engagerad i allt mm. Och är man och... engagerad i allt så blir det jävligt mm. bra och Det kan jag väl säga, det enda som jag saknar lite i Zelda-spel, kanske framförallt Breath of the Wild, då, det är väl det här att det textbaserat låter ju fel. Men när man går och pratar med någon, att den personen inte har ett språk som mm. jag kan prata, det kan jag tycka är lite synd att de inte har faktiskt. Mm. Att det är liksom, man pratar med någon sån här Och nu är det fullt rimligt att den här personen Kanske inte pratar engelska men man pratar med någon varelse uppe i bergen Och tänker, åh det här, hade det varit Witcher 3 Då hade man pratat med den personen Här blir det liksom Och så får man läsa Och det kan, det kan, här, det kan jag faktiskt Irritera mig lite på, trots allt Det är en del viktiga karaktärer i storyn Bara som de faktiskt har voice over till Mm och eh, det, är det är lite Katsins i det spelet uh, mm. man, Jag tror att det är rätt tidigt Man pratar med kungen Eller något sånt där, ja. någon ande mm. uh, Och då har han ju en röst Och pratar, men sen när man pratar med honom Ingame så har han inte det Ja, det blir konstigt Ja, jag tycker nog det Jag tänker ifall de bara hade gått all in På det där någon gång med sällda. Å andra sidan så är det väldigt mycket Zelda Att det är som det är mm. Så det, det, det är väl det Link ska väl inte prata liksom. Så enkelt är det väl Silent protagonist mm. Jag tycker det är viktigt på något sätt Men det, det är ju JRPG Fan grejen Kanske som gör det Nu är inte Zelda ett JRPG Det äventyrspel, Men mm. det finns ju ändå Samma feeling där någonstans Yes Och ja det är väl lite så här, ibland kan det vara gött att bara läsa en bok och inte se filmen. Ungefär ja, så ja, kan visst. jag känna. Lite grann. Det är dålig liknelse mm. men det är lite samma känsla för min del. Ja. Och få rösterna i huvudet istället. Eh, sen tycker jag ju att det var ett genialiskt drag. Jag trodde det skulle vara Nintendo-gimmick för att de hade gimmickat loss eh, med eh, Wii och så Wii U. Jag fick någon ny gimmick 3DS blev lite gimmick med 3D-grejen fast det funkade svinbra och det känns som att nu har vi ändå provat på en massa saker nu gör vi ja, någonting som också är lite gimmick vi lär oss av våra tidigare misstag och Joy-Con-grejerna funkar kanon, att man kan spela med dem på lite olika sätt plus att Idén med att kunna spela vissa spel på den lilla skärmen på Wii U är ju superbra. Mm. Eh, och de tog fasta på det och gjorde någonting rustigt bra med Switch. Det vill säga, eh, spelar jag på tv och sen kanske någon annan i hushållet vill titta på tv istället för att säga, snälla, kan inte jag få spela tills jag dör först? Eller, jag ska bara spara. Ja, men det vet det här. Mm. Så det var, ja, men det är bara att du byter kanal så går man fram, plockar ur Switchen Ur dockan och fortsätter att spela. I bärbart läge. Den som ja. säger handhållen tycker jag ska sluta upp med det. <laughs> det säger man bärbart istället. Ja. Sån är jag. Sån är jag. Eh, det gör ju att switchen är en sån jävla fantastisk maskin. Och jag tycker också att det är lite tråkigt att då tappa ju 3DS eller eh, den bärbara marknaden den tappar relevans på något sätt. Ja, ja. Men å andra sidan det är är jävligt nice att spela konsolspel bärbart mm. eh, som ändå känns som en dröm som man har haft sen man tänkte att åh vad coolt det hade varit att spela Nintendo 8-bit bärbart till exempel. Det har ju kommit sådana tredjepart konsoler liksom på senare år med här äh, i något Super Nintendo som var bärbart kassetten sticker ut som fan och direkt med att du petar på den så hänger sig allt och så vidare. <laughs> är halv bra skärm En del av de där är bra Men det känns som att det är en officiell produkt Där du spelar konsolspel bärbart mm. eh, Som inte är Game Gear Som du kan spela eh, Master System spel på Med en adapter som är större Än själva den bärbara enheten <laughs> eh. Ja exakt Men, alltså, det, för det fick att... de ju till det för att nämna lite det med vad de fick till också så minns jag när jag tittade på lanseringen av Nintendo Switch så tyckte jag att de i själva reklamen eller när de visade upp den hade en helt annan approach. Det var att som alla som såg det här när de använde Joy-Cons förstod att de där har potential att vara rörelsekänsliga. Vi förstår att den den finns i den här konsolen också. Men de gjorde inte en stor grej av det. Det jag tror, tycker jag var väldigt, väldigt smart om Nintendo. Och liksom, ja. Alla kommer förstå att de kommer funka sen. Men nu skit vi och visar det. Nu visar vi att det här är en konsol man spelar på med en handkontroll. Eller så plockar man bort den och spelar den handhållet. <laughs> Fortsätt att säga så för att reta mig i svaret som en Ja. nej Ja, fan Man får säga handhållen om man vill Jag tycker det var ett obegripligt uttryck Men det är väl jag som är knäpp eh, Dessutom så tycker jag att Joy-Cons Funkar bättre än Vad Wiimotes gjorde mm. För Wiimotes krävde En eh, Typ sensor Som ja. Nintendo Super Scope Till Super Nintendo som ändå kan mäta av Var du siktar någonstans och sådana grejer Och ska kalibreras och hålla på eh, gyrofunktionen i Joy-Con är ju mycket bättre för att då visst du behöver du behöver kalibrera naturligtvis men du behöver inte hålla på sikta som en jävla idiot överallt Nej. och du kanske kan få andra alternativ och inte sitta och skaka som en idiot Ja. och det funkar mycket bättre. Det enda som jag tycker är lite tråkigt med Joy-Cons är att de har inget styrkors Nej, men det finns det. också en logisk förklaring för om du vänder på den 90 grader så blir det en handkontroll. Mm. Ja, som påminner om vad heter det? Den påminner om 8 kontrollen lite va. Super Nintendo. Super Nintendo, bra. Så är det. Och funkar ändå <laughs> helt okej okay när man spelar Mario Kart? Ja. Eller så. Man kanske inte spelar eh, något eh, FPS i det kontrollläget, ja, nej, men nej, om du men... ska spela Super Mario och eh, Mario Party och sånt där så är det klockrent. Så där gjorde de ju rätt då med ganska mycket trial and error från 2007 då. Det tog tio år då innan de fick till det egentligen. Ja, men å andra sidan, det tog tid kanske, men de fick ju till det. Så från Power Glove till Joy-Con, äntligen, så fick de T1. Mm, det är häftigt. Och spel som då på något sätt gör ja, det, det, Switch. Där får jag ändå säga då. Med det här bärbara läget så Uh, hade jag ju väldigt, väldigt roligt så länge som jag ägde konsolen med Mario Maker 2. Det måste jag ändå säga. Ja. Uh, så. Uh, och det gör väl sig väldigt bra. Det var ju nästan lättare att spela med uh, konsolen i näven. Mm. Och sitta och klicka ut sin bana, så. Så det, det känns ju som att det passade konsolens upplägg perfekt, tycker jag. Ja, med en. Med en adekvat touchscreen också Som inte är tryckkänslig mm. som på DS Utan eh, den funkar som på en surfplatta ja. Om det är kroppsvärme eller vad fasen det är Som gör att glaset reagerar Snarare än att vi trycker på den mm. Det har något med elektroner i huden att göra tror jag mm. Någonting sånt eh, Som jag är kass på att förklara jag tror det var min bror som förklarade hur det funkar på smartphones. Han, sma han, han är bra på att förklara sånt på ett pedagogiskt sätt så att en eh, ovetande pöbelperson som jag fattar. Ah, ja. Eh, så att, eh, ja, Jag får, jag får fråga om i tillfälle hur, mm. hur det där hänger ihop. Men Någonting med eh, kroppsvärme tror jag var med första iPhone i alla fall. För när det var kallt ute och man var kall om fingrarna så gick det inte. Nej Och eh, det är ju Mario Det är Zelda Och förhoppningsvis kanske Metroid Någon gång i framtiden Om det fan blir av någon jävla gång eh, jag Förstår inte varför man Tar sån tid Med Metroid Prime mm. Där man kan kanske då få Kan de inte bara göra ett 2D Metroid Som är 2,5D eh, Som är ett Metroidvania Mer än ett FPS men, men, det, det kan ju tjata om hur mycket som helst. Det spelar ju ingen roll. Det är ju inte så att de se, sitter i i Kyoto eller vad de är någonstans och tänker att åh, nu sa han det här, då gör vi det. det ja, jag kan tjata på det på de hur mycket jag vill. Det ingen roll. Eh, men jag tycker att det som är bra är att dels du får de här Wii U-spelen som var jävligt bra men Wii U sålde inte så bra så att om man ska ha en chans att spela de spelen behöver du inte köpa en Wii U. Du får dem till slut till, mm. eh, till Switch. Samma med Wii-spelen när eh, Skyward Sword kom så kanske folk hade skitit i Wii för att den var roligast i början sen var den ja. inte så jävla rolig längre ärligt talat. I alla fall Nej. inte utan någon hackaren eller softmoddaren faktiskt. Mm. Så Skyward Sword kommer ju 16 juli Så då kanske det är dags att köra igenom det då, då. Ja, absolut eh, Fast jag blir nog sugen på att köra Wii-versionen För att jag ändå köpte det och var så glad Nej, när nej. Jag fick det. Eller så får det... skit i det nu Det kommer ju vara så mycket bättre På Switchens. Ja, det är sant Joy-Cons ja. är ju fortfarande bättre ja. än Wiimote Så det, det kanske är det som kommer att göra det spelet lite roligare så även om det är många multiplattformspel som jag ändå har köpt till Switchen så tycker jag att det är roligare att ha dem till Switch jag tror jag har typ alla Megaman-samlingar som finns, jag har Megaman Zero-samlingen till Switch jag mm. har Megaman X-samlingen alltså Legacy Collection 1 och 2 jag har Legacy Collection 1 och 2 av vanliga Megaman också så att jag har så jävla mycket Megaman till Switch och det är det också som Nintendo gör bra att de spelen som är relevanta från ja från Nintendo 8 bit och kanske framåt vad det lider eh, finns till Switch om du har eh, Switch online precis som du har kanske Game Pass till Xbox eller eh, PlayStation 4 samt till PS5 så har du i alla fall Nintendo 8 bit spel på Switch och nu när jag säger det här så alltså bara låter ju Nintendo skit snåla i jämförelse och det kanske de är. Men vi slapp i alla fall det här tramset med Virtual Console som var bra till Wii och sen när det kom till Wii U och om du hade Super Mario 2 till Virtual Console till Wii ja men för bara 10 kronor extra så kunde du köpa det även till Wii U fast du kunde starta den i Wii-mode det är så jävla dumt jag blir förbannad när jag tänker på det och att jag faktiskt gick på den lätta att jag köpte ett spel jag redan hade På Virtual Console För 10 spänn Och vad fick jag för det? Jag fick Save State-funktion som jag inte använde eh, Det var det eh, Här löste de det på ett bra sätt Skit i Virtual Console Ge oss våra gamla favoriter Om vi ändå har tecknat Ett sånt här abonnemang Som man kan spela online Sen får jag också säga Super Smash Brothers till eh, Switch uh, mm. Det är bra det är ja. det bästa sedan Melee, helt klart. Ja. Mm. Eh, jag kanske tycker att till och med att det här är lite roligare för att det finns så mycket mer. ja Även om jag har en väldigt stor kärlek till Melee. Men, Men det, det, det känns ju nästan som att den versionen eh, det är den som kommer vara nu. De kommer uppdatera den hela tiden. Ja, det kommer nya karaktärer och lite allt möjligt. Så att det är bara patchar. Mm. behöver inte köpa ett nytt spel för att få nya karaktärer. Nej. Eh, det tycker jag funkar bra. Och, och ser det väl typ alla som någonsin har varit med i någon version är väl med, plus massa nya. Ja, det är liksom karaktärer som har funnits på Nintendo-konsolen nu mer eller mindre. Mm. Och det är också det som gör det att om man säger att Street Fighter 2 är ett Super Nintendo-spel att det är den, man den konsolen man förknippar det spelet mest med. Ja, du kan ju spela som Ryu och Ken i Super Smash Bros. till <laughs> Eh, Switch. Du kan mm. eh, solid Snake so, finns. Ja, han det var det ändå, jag skulle säga precis. Ja. Han känns ju ändå nintendo karaktär för att han var med på Nintendo 8-bit-versionen av Metal Gear. Du mm. kan vara Simon Belmont till exempel. Ja. Eh, du kan till och med vara Richter Belmont för att han är med i Vampires Kiss till mm. Super Nintendo. Så det finns ändå lite. Ja, för jag ser. Kan man vara honom eller kommer han bara in och gör en specialattack typ? Nej, han, han är en spelbar karaktär. Ja, okay. Han och Richter är spelbara karaktär. Mm, bra. som är typ samma fast den ena är lite långsammare och stark, den andra är lite snabbare och inte så stark mm. det är som med Marth och Roy i Melee kan man väl tänka mm, Marth ja. <laughs> som heter Mars istället men alla översättningar från japanska till engelska så blev alla S-ljud TH av någon anledning mm, okay. men det, det är väl en helt annan diskussion Eh, och eh, Dragon Quest Builders som finns säkert till eh, allt från PC till eh, mm. eh, Switch och allt däremellan. Mm. Jag Kom de får... till Game Pass igår tror jag. Är det sant? Jag tror det. Jag började nyss spela om tvåan. Mm. Eller ska komma i alla fall. Eh, såg någon notis om det någonstans. Ja, ah, då vill jag nog spela dem på Game Pass i sådana fall så man kan få mm. lite achievements istället för att köra dem på Switch. Bra, då vet jag det. För de. Är några favoriter? Jag gillar att spela dem på Switch för att då kan man spela dem bärbart. Kan man ligga i soffan och bygga små byar till folk? Ja, just det. Underbara spel. Eh, Minecraft. Hur bara men något? Där? Kan man bygga hur man, finns det något spelägare där man kan bygga hur man vill bara? Ja. Ja, ja då ska jag också testa det. Och eh, dessutom så låser du upp ännu fler grejer till det läget när du kör story mode. Ja, men det är ju kuken. Nej men du kan köra redan från början <laughs> Bra <laughs> Men story mode är ju att du kan bygga precis hur du vill Men du får också quests aha, Vilket aha. jag tycker ändå gör spelet lite roligare ja, ja men då ska jag ta och kolla på det Ja Mm, ja, jag kan prata om hur mycket som är som Switch men jag skulle definitivt ge Switch ett A i betyg för att här känns det som att vi får allt som är Nintendo på en gång. Eh, vi får eh, liksom gamla konsolgenerationer, eh, vi får fan Game Boy, alltså bärbart. Nintendo var ju de första som gjorde det bra med eh, ja, Game Watch kanske men framförallt Gameboy det var i alla fall mm. Även om det inte var lika bra som Atari Lynx Och Game Gear så var det i alla fall Sjukt många bra spel till Game Boy mm. Ska flika in det nu Innan du avrundar switchen Och vi sätter det betyg Så kommer mm. det 4 maj Kommer Dragon Quest Builders 2 Till Game Pass ah, Men det är faktiskt eh, Det bättre av dem Ja då så Om vi säger att eh, ettan skulle få A i betyg Så får två en A plus i betyg Yes då förstår jag. Ja, du hade något mer att säga hörde jag. Mm, nej. No, nej. Switch är egentligen allt man skulle kunna vilja ha av Nintendo. Ja. Utifrån hur det ser ut idag. Mm. Det, kanske, det som då kanske saknas för Nintendos del är väl i så fall li, lite starkare hårdvara. Mm. Men det verkar ju vara på gång om man ska tro på rykterna. Ja. Så ja, A får även switchbetyg. Utförligt, välgrundat och nyanserat. Och här har jag ju ändå spelat den. Så jag, jag kostar mig på att faktiskt sätta ett B på den här. Då. Mm. Helt enkelt. Då tycker jag faktiskt att vi säger så här. då, att Jag säger A, du säger B. Då måste vi få det här. När vi ska rangordna dem sen För Super Nintendo Placer 24 Har vi ju båda satt A på mm. Vilket innebär att Switch kommer inte Att knipa första platsen Ja nej Det lär jag ju inte göra då tyvärr Och så ska det ju vara <laughs> Ja visst Men du Då ska vi se eh, Nu har vi Kötat på här i snart en timme Och 40 minuter vi får köra på det här ett tag. Jag tycker det här är kul. Det blir liksom en följetong. Vad ja, ja. ska det här bli? Vart tar det här vägen? Mm. Eh, vilken konsol kommer att eh, vara först? Vilka kommer vara med på våran topplista? Ja. Eh, det kan bli riktigt spännande. Så då får ni nog hänga med. Det kanske blir fyra avsnitt. Vad fasen vet jag. Det beror på hur mycket ja, det blir vad det, blir. Ja. Eh, det känns lite som att vi gick ut väldigt starkt med sådana absoluta favoriter- som man mm. vill prata mycket om. Sen kommer det nog konsoler vi inte kommer prata lika mycket om. Så vi får se hur många avsnitt det blir. Ja. Men eh, jag tror nog att det här kan bli en bra serie med avsnitt. För att fira att vi har orkat med. Och göra så här många avsnitt. Mm. Så får vi se då vad det blir avsnitt 300. Sen om två år. Ja, exakt. Då blir det de bästa handhållna konsolerna. Du, jag har faktiskt funderat på ett sånt avsnitt också. Jag började fila på det. Man kanske skulle kunna hinna med bärbara också när vi pratar om det här. Vi hann ju för fan med fyra konsoler bara. Mm. Precis. Men så att då vet ni vad ni har att vänta er nästa gång. Så tackar vi för att ni har lyssnat. Det är jättekul det här. Ja, verkligen. Så öser vi på helt enkelt Yes, tack så mycket Tack ska ni ha, nu knyter vi ihop säcken Yeah